Продължаваме показуса с руската църква, който придоби сериозни политически измерения след експолсирането на трима души служили в църквата, вероятно под прикритието на свещенослужители, с поглед към голямата картина на политическите и на геополитическите процеси. Добър ден, казвам на Искрен Иванов, доктор по политически науки с фокус върху международна сигурност и управление на конфликт. Добър ден, благодаря ви за поканата. Българската държава действа след действията на северната ни съседка. Северна Македония по отношение на настоящия предстоятел на храма, известен като Руската църква в София. Преди това имаше експолсиране на руски свещеници и дипломати и от територията на Гърция, от Атон. Включително, какво всъщност прави Руската православна църква на Балканите? Какво виждаме в тази картина? В тази картина виждаме, че Руската православна църква се опитва да прокарва геополитическо влияние, тъй като м след края на Студената война, след разпадането на Съветския съюз. Русия загуби възможността си да упражнява твърда сила, едно поради факта, че технологично тя беше доста изостанала и всъщност е останало това, което на езика на международните отношения наричаме Мека сила или още интелигентна сила. Възможността с ценности, възможността с култура да се влияе върху политическия процес на страни, които представляват интерес за Руската Федерация. А истината е, че страните, които представляват най-голям интерес за Русия, това са страните от бившия социалистически блок. И това е причината, поради която тази мека сила се състои именно в промотирането на ценности а, като обща религия, в случая е православието, а, така обща духовност, общи език и така нататък. Неща, които много често можем да чуем като част от руската пропаганда. От записа, който припомнихме от 2018 година от предаването на Милен Цветков в нова телевизия тогава. А, чуваме и фразата а, нека да съм точна в цитата. Момент само. А, фразата беше не сме две нации, а една славо православна държава казано на Русофилски събор на Язовир Купринка. Всъщност, когато говорим за църквите, православните църкви на Балканите, Македонската православна църква, отношенията с Българската православна църква, можем ли с едно изречение да определим каква е ролята на руската православна църква? Защото имам чувството, че има някакво генерално неразбиране и Опити за политическа злоупотреба с това. Руската православна църква иска ли Македонската православна църква да възприема българската православна църква като църква майка или обратното? Кое е по-вярно? Този въпрос има две страни. По отношение на Македонската православна църква, работата е там, че единствено Вселенската патриарша е тази, която може да дава автокефалия. А, ние може символично да се наричаме църква-майка, но това е прерогатив, който е от компетенциите на Вселенския патриарх. Да дава томос така, както стана и с Украина. А другата страна на въпроса е, че така отношенията между Руската православна църква и Българската православна църква се представят съвършенно погрешно, защото а, често Русия се представя за големия брат. А всъщност истината е, че а, ние сме дали езика и православието на Русия. Преди тях ние сме имали царе, ние сме имали църква, ние сме имали така да се каже онова, което на езика на средновековето се е наричало монархия, политика и така нататък, което бихме нарекли на днешния език политика. Така че, а, отношенията по-скоро тръгват от България към Русия, а не от Русия като големия брат към България. А смятате ли, че трябва да се замислим над въпроса дали в казуса с Руската църква не виждаме и едно позволение от страна на Българската православна църква да се а, служи в така наречената Руска църква под двойна юрисдикция? доколкото разбирам, е имало позоваване и на московския патриарх при... в литургичното, по време на литургията. От а, гледна точка на практиката на така наречените подвория, само по себе си това е една доста противоречива практика, тъй като Православието и от църковно-политическа гледна точка е така наднационално. В него няма деление на етноси, няма деление на националности. От тази гледна точка да се правят подвори, това означава определен сегмент от църквата да се национализира. Това а, дава плацдарм всъщност на такива хора, като изгонените свещеници, да извършват дейност, която е несъвместима с националната сигурност. Военният елемент споменавате сигурност и сте специалист по това. А, ние чухме и от припомнянето на записа от 2018 година за създаване на казашка организация вътре в рамките на Руската църква в София. А буквално преди два дена в неделя в Косово загинаха, припомням, четирима души. Косовски полицаи, и трима от въоръжена група сърби, които премьерът на Косово твърди, че са били подкрепени от Белград и вкарани от Белград. Президентът на Сърбия Вучич твърди, че са местни сърби, провокирани от на албин курти в Косово, а без да е потвърдена достоверността на кадрите, обаче виждаме кадри, за това че подобни хора се крият в православните манастири там, помним че при предишни подобни съблъсъци в Косово, православните храмове бяха използвани за това, това трябва ли да ни безпокои? Това не трябва да не безпокои поради простата причина, че България е част от НАТО. Няма как да сравняваме Сърбия с България най-малкото, защото българските служби са в много добър контакт с партньорските служби. Както каза и събеседничката преди мен, те действат професионално. От тази гледна точка, ако има някаква опасност за националната сигурност на страната, аз съм сигурен, че българските служби ще получат информация за това от нашите партньорски служби. Най-важното е обаче да се действа своевременно, по-бързо и по-решително, защото в противен случай, когато се бавят решенията, можем да стигнем до такива ситуации, в които виждаме, че тези лица, които бяха изгонени от България, доста дълго време са си позволявали да развиват една дейност, която била против националните интереси на страната. Благодаря на Иска Иванов, доктор по политически науки и експерт по международна в. На голямата картина, какво прави руската православна църква на Балканите. Анализ пак ще каже провокирано горещия казус с експулсирането на свещеници от руската църква в София за подозрения шпионаж в полза на Русия. А по-късно в предаването ще погледнем към още една шпионска история. Този път в Обединеното кралство, защото днес, буквално след минути, започва съдебното заседание по шпионския казус с българи, шпионирали в полза на Русия, предполагаемо, и ще включим кореспондент ни Василин Полно след началото на заседанието. I need